La humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en cura ni credo. Voces libertarias, una spaida divulgación libertaria y antiautoritaria. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar i el clero, el político farsante I el jodido banquero. Bé. Eh, Enric, eh, jo et volia traslladar una pregunta que a mi, bueno, a mi personalment, i crec que l'audiència també li molt, és eh, quina va ser la teva postura i la teva participació sobre els fets que es van esdevenir eh, el 19 de juliol de 1936. T'ho caries somriure, perquè en 15 anys és molt difícil tenir el que es pot dir una militància experimentada, naturalment. Per lo tant, el, el que tens són una sèrie de sentiments, en el que el cas els cases són sentiments libertaris però que no pots dir verdaderament que tinguis aquí, em puguis parlar d'una postura verdaderament d'una forma concreta. Pensa en una revolució, pensa en una transformació de la societat, el que no és tan clar és els mitjans amb els quals hauré de donar i el tipus d'organització com m'haurà de fer, perquè per la meva, per la meva data, en aquells moments tinc més sentiments per les coses i naturalment un, una espontaneïtat i un ànim de sacrifici que, que és el corrent amb aquell temps. Són 15 anys, en 15 anys no massa coses. Però sí, naturalment, quina va ser, eh, què va ser que va representar en el lloc on estàvem, aquell entorn en el qual estava, que era un entorn molt semblant a aquest, perquè precisament és una de les barriades que serà la, la, el nucli del nou barris més endavant, que és la Trinitat d'ella.: Bueno, perquè la gent sàpiga del de que, que està dient ara l'Enric, sí, és que justament estem fent l'entrevista als estudis de Radio Bronca a, a Nou Barris, que és una cosa que fins ara no havíem dit, però que, bueno, aprofitem la vinentesa per, per explicar-ho i, bueno, tenim Ràdio Bronca ens ha acollit en el seu sí per, per tal de desenvolupar aquesta, aquestes entrevistes, no? Mm. I bé, Enric, eh, continuant amb això del, del 19 de juliol del 36, hi ha alguna cosa que, que d'aquests sentiments que tu estaves parlant, d'aquesta d'aquesta rauxa eh, que d'alguna manera s'intueix amb, amb, amb, amb, amb les teves paraules no? eh, hi ha alguna cosa significativa no sé, algun, alguna anècdota algun, no sé si combat o alguna història que no sigui exactament el que es llegeix als llibres no, no, no, no, no és significatiu i penso que és una part d'una història que la podem explicar amb detalls que vam ser-ne protagonistes però sí hi ha una realitat d'un 19 de juliol el dia abans, doncs, a la plaça de la Trinitat ja arriben les notícies de l'aixecament facciosa al Marroc i no cal, no cal convocar amb, el, amb la gent de la Trinitat. La gent de la Trinitat pues, acudeix, escolta, no sé qui tenia una ràdio, ja una ràdio per a tothom, llavors es les ràdios bastant i coneixerem les notícies i llavors a partir d'allà pues, es marcaran una sèrie d'estratègies en el, a la Trinitat Vella hi ha un parell o tres de, de, de grans militants. De militants no tan sols d'experiència, de, sinó d'una activitat i d'una responsabilitat dintre l'organització. Hi ha el Telso de Miguel, que és una persona que després ocuparà un lloc important en els comitès que en deien de mariners i de soldats, però que és un home llibertari, és un home anarquista, la seva nòvia o companya, la Teresa, i un parell o tres més de companys, que són els que marcaran la pauta. Aquell dia, aquella nit, en Delso de Miguel marca quina és l'estratègia, que és l'estratègia del comitè, del comitè de defensa de, de Barcelona, i és que les persones que tinguin armes les persones capacitades per fer-ho marxaran cap a Barcelona, aixecaran les barricades i estaran disposades a enfrontar-se amb l'exèrcit si surt als carrers. Que aquells que no tinguin armes, aquells que siguin no molt joves o siguin molt grans i si no tenen aquesta capacitat per desplaçar-se, donat que de la, de la Trinitat Vella sortiran dos camions a la matinada, doncs ocuparan llocs al voltant de les casernes de de l'exèrcit, cosa que es fa, que es farà tot Barcelona, i que es faran veure perquè els soldats sàpiguen de que el poble no està precisament per disposat aquest atemptat contra la, contra la llibertat i que eh, les envoltaran d'una forma o altra i encara que siguin destarmats es deixaran veure. El meu cas és de que, en el meu cas, junt amb un grup de companys de la Trinitat, marxarem i ens col·locarem a la cruïlla de la carretera de Santa Coloma, que em deien abans, que és un tibí a la meva estrança d'artilleria i, a més, un regiment d'artilleria. Bueno, com, com, com a protagonista dels fets, puc explicar amb totes detalls com va ser, com es van desenvolupar les coses aquell de matí, què va significar l'arribada de l'avió que va volar d'oques vegades per sobre de les casernes, les octavetes que va tirar la segona vegada, i l'última hora, com que la van teixar, recordo perfectament que van tirar unes quantes bombes, que van fer més pols, que no faig mal, que devia ser a mig de matí. Hi ha un aspecte verdaderament anecdòtic, i que és bo, i que em sembla que no sé si l'entrevista passada i ja el vaig comentar, que és el fet de que mentre estem aquí cobrint, cobrint la carretera, esperant que no de que surtin les forces, abans d'arribar a nosaltres ja ha sortit una bateria, que dispararà dos subursos contra, contra Sant Andreu, allà en una casa que hi havia al davant mateix de l'avincuda, la, doncs pues, hi va fotre allà dos subursos. A l'última hora, hora suposa que devien veure un grup en allà congregat davant de l'església i nosaltres pues, ocuparem el nostre lloc aquí a les cacerres de, de, de Sant Andreu. Al barri de Sant Andreu hi ha un brigada, que és un brigada armamentista, d'aquells que hi havien, com a, que eren els que cuidaven del armament, no sé com se si deies, d'argent o de no sé què, un, és un brigada i serà la persona que facilitarà en bona part, facilitarà, és un home ja compromès, ja ho sabem que és un home compromès, i que eh, se facilitarà l'entrada verdaderament en, les, en la caserna, quan podem entrar, quan vèiem allà els venjadors on hi encara soldats i on estava tot allò que van dir el vi que Me'n me recordo que deia que si se l'havien barrejat amb pòlvora per tenir-los o sigui, és... i Total, que aquesta és el, principi, el meu principi del 19 de juliol i el principi verdaderament de com es va manifestar aquesta barriada de la Trinitat on hi havia ja un, un moviment llibertari considerable. Aquesta comissió o comitè de milícies que s'estableix, eh, bueno, això és posterior, el comitè de Milícies, perdó, però aquest, aquesta primera aquests primers comitès de mariners o de, de, de companys, de, de treballadors, no? al cap i a la fi, no? que, que, que mmm, són els que donen la resposta obrera i la resposta antifeixista, eh, responen a una organització llibertària? És a dir, responen efectivament a, a que hi ha uns Ateneus, o a que hi ha una CNT, a que hi ha una FAI, a que hi ha una organització llibertària, que d'alguna manera, no, no diguem que és la que orquestra, sinó la que simplement eh, organitza, no? O és, o és el poble de forma espontània, com sembla moltes vegades que, que es vol vendre, no? Que es vol dir que el poble espontàniament va fer una resposta, va fer una resposta antifeixista, no? Vull dir, a mi és un tema que m'interessa, no? Perquè crec que que a vegades això serveix una mica per, per, per menys tenir, d'alguna manera, la, la llavor i la feina dels llibertaris, no? Vull dir, eh, d'alguna manera s'entén que... Aquesta pregunta està fet amb tota la intenció, no? Vull dir, jo, jo com a llibertari, que també em defineixo, pues evidentment estic interessat per saber quina és l'opinió d'un llibertari com tu al respecte d'aquest moment, no? Perquè jo crec que sí que hi ha una feina important, que ja ho havíem parlat l'altre dia, d'educació, de, entre cometes, de, de, de contrainformació i d'una alternativa a lo que el poder, en aquell moment, està oferint a la gent, no? Que pràcticament és simplement el dret al vot, no? I quatre coses més, no? No, indiscutiblement la responsabilitat d'enfrontar-se de, Um, aquest sistema no és únicament els militars. Els militars, a fi de comptes, és un instrument més, com ho és l'Església. A fi de comptes, el poder és el que està dalt, que és el capital. I el capital, eh, ens sembli algunes vegades que sí o que no, és el que juga tots aquests elements que ens semblen tot poderoses per últim responen a les directrius que marca el capital. No? És indiscutiblement que els comitès de defensa, els comitès de defensa de la CNT, els grups de militants actius, eh?, els anònims, els solidaris, tot el que vol també ells, senzillament en els sindicats, seran la gent verdaderament que organitza la defensa, el que organitza la marxa sobre Barcelona, perquè això es fa, es don des dels barris perifèrics, els barris perifèrics, i d'aquí sortirà des de Poble Nou, que naturalment és una barriada 100% industrialitzada, i per tant amb, una, amb, un, amb uns grups d'obrers verdaderament l'organitza estan bé i que prenen consciència i seguiran les marcaràn les directrius de que marquen els comitès de defensa i arrostraran i, i cobriran i cobriran el Barcelona al centre de la ciutat però el que s'hagin discutit per totes les coses que van passant, aquestes gens s'uniran treballadors eh, armats o desarmats amb el que podien, assaltant les, les armeries que, que hi havia, no únicament que es van, aquelles dels vaixells que a última hora van acabar, van acabar, van acabar, van acabar retornant les armes algunes vegades, però les armeries que hi havia en, i, i llocs on es venien armes per caser i de més seran assaltades totes, i algú, encara que sigui amb una pistoleta del, del, del 635, anirà a fer la guerra i a d'aturar a les forces organitzades que surten de tots els orçaments. Jo volia fer-te una pregunta, Enric, ara, que bueno, potser és una pregunta... Eh, crec que, que... interessant en el sentit de que, de que és un tema el que jo crec que s'ha idealitzat molt i potser hauríem de desmitificar una mica, no? Eh, hi ha un personatge dintre de l'època de la Guerra i de la Revolució que, que tots venerem, entre cometes, la paraula venerà, evidentment, però que d'alguna manera té una, aurea, una, una, una aureola perdó, de, de, de, de, de mítica i revolucionària que és el Buenaventura d'Urruti. No? Eh, jo no sé, clar, jo tu estaves a Barcelona en aquella època, no estaries a, a, a Madrid, no sé si estaves no, a la columna no, d'Urruti, no, no, o sigui... No, no. No. Explica'ns una mica, o sigui, Bé, quina va ser la teva participació Amb, amb, amb, amb el primer moment, diguem, del que és l'aixecament la, feixista i la resposta del poble ja més o menys hem, hem vist quina era la teva actitud i, i saber, o sigui, en el moment en què es posa en marxa, diguem, la resistència i la, i la defensa de, antifeixista en mans, diguem, de, de, de la Confederació, Eh, quan es decideix a Madrid, en quin moment, si és abans o després dels fets de maig del 37, és a dir, explica'ns una mica tot aquest embolic que hi ha al voltant del Durruti i després una mica també, com a segona part de la pregunta, eh, m'interessa molt també saber quina és l'actitud real dels militants eh, confederals i de persones com tu en els fets de maig del 37. O sigui, són dues preguntes en una, però... Sí, I dues, com miga, i, i com Són dues preguntes, sí, que, que, que, que ocupen un procés i un espai de temps en els quals s'absorceixen moltíssimes coses. Jo no voldria deixar de banda, eh, el dir que quan es parla del 19 de juliol, a part de tot el que va representar el sacrifici de tants i tants militants que ho van arrastrar ho tot, portats verdaderament per aquella rauxa, per era entusiasme per aquest sacrifici, sense, amb aquella enorme generositat en la qual es va, ens van donar les vides i es van donar moltíssimes coses. La gent no pensava en el que havia de succeir, ni pensava en la mort tampoc. Em voldria dir que em voldria trencar una llança en favor de l'espontaneïtat del... Eh, del, del, del moviment obrer, dels obrers que estan formats, que s'han format amb ells mateixos abans del 19 de juliol, que porten una colla d'anys, que es formen en els seus sindicats, en els seus ateneus, s'ha anat formant. S'ha anat formant no únicament ideològicament, sinó amb moltíssims aspectes, fins a l'extrem que tenim un moviment obrer força conscienciat, per tant, hi han coses que, que demostren aquesta espontaneïtat i és el fet de que passats els dos dies o tres de sufocació del moviment en el 19 de juliol, doncs, quan els sindicats que van, van, van, van decretar la, la vaga general, eh, doncs diuen amb els obrers que ja s'ha sofocat l'aixecament feixista a Barcelona i que per tant és hora de... la guerra continua, no tot arreu la lluita continua, encara no és guerra, la lluita continua i que eh, s'ha de tornar a la nostra feina, que hem d'accelerar la producció i produir tot el que sigui necessari per arrostrar tot això, que tornin als seus llocs de treball i que tornin altra vegada. La sorpresa pels treballadors a l'arribar als seus llocs de treball és de que la major part dels, dels... no tots, però bona part dels empresaris doncs han fugit, llavors eren burgesos encara. I eren burgesos i que molts dels tècnics també els han seguit i la gent responsable que portava una fàbrica s'ha desaparegut. La sorpresa és de que quan arriben els treballadors pues, es troben que no hi ha aquest ni l'altre. No esperen a que el sindicat ni que hi hagi un organisme que no, es, que no es crearan fins després que marqui directrius, sinó que ells seran els que es posaran. Perquè davant, aquesta, aquesta, aquesta desaparició... I de... aquesta personalitat. Sí, aquesta desaparició de la burguesia, que és un tema que, que, bueno, sembla que avui la burguesia està molt de moda, amb el cas Millet, no? Fem un salt del temps, vull dir, però avui, a l'actualitat eh, del moment a Catalunya, és, és bastant heavy, que es parla, es parla de la burguesia amb l'eufemisme de societat civil, no? Eh, avui, en, avui en dia se li diu així llavors en aquella època se li deia directament el que són burgesos no? eh, ens podries explicar quina és, o sigui, evidentment tothom pot tenir la seva idea de per què van marxar aquesta gent, però per què creus tu que van marxar amb el fons? Per por? Però, per mala consciència? Per les dues no, coses? No, no és solament mala consciència no és solament consciència quan un burgès o un una patronal lloc uns pistolets per matar amb algú, no és una qüestió de mala consciència. Van enviar algú a matar i mal es pot tenir mala consciència després. No. En realitat, eh, no sé, i trobaríem ara en certs aspectes en els quals pues, veiem coses. Els... El burgès, aquell que va fugir era aquella bona persona que anava a missa els diumenges, que anava els seus fills, sí, sí. els seus fills els portava de la maneta i anava d'això, que a fi de comptes no era tan dolent, perquè segons semblava no era tan dolent, que era una bona persona, i parlava, i si no, així no, no tenia tant de respecte, però Kok, semblava de que, de que a fi de Contes era una persona d'ordre, de d'aquelles persones d'ordre i de més. El que passa que no era, hi passi així, i llavors quan, quan van venir les coses que van venir i van tenir por, de que algú pues, els passés compte per aquelles coses que no eren de persona d'ordre, ni de persona de ben educada, ni de persona que portava que anava a vista únicament i que cuidava dels seus treballadors com si fossin fills també. Però tant, no és estrany que marxessin. Molts d'ells ja ho sabien que hi havia un aixecament, també, molts d'ells també hi havia un aixecament, i que, per tant, pues, el fet de que s'amaguessin o fugissin no era gens estrany. Tinc que dir una cosa també pues, perquè, perquè és realitat, i és que alguns que no van marxar, sobretot empresaris petits, algunes van marxar, van seguir en molts llocs, els van respantar, van seguir com a tècnics, van formar part d'una autogestió o d'una col·lectivització o d'una nacionalització. S'hi van quedar, i jo crec inclús, que es van arribar a creure que aquell estat de coses continuaria i pràcticament s'hi van trobar, si no a gust, van pensar que formarien part d'allò. Sí. Vull dir que són aquelles coses que van anar succeint, no? Hi ha, hi ha una cosa important, no? Perquè aquesta imatge que, que es dona sempre del moviment anarquista, de l'anarcosindicalisme, de, del món llibertari, de violent, d'agressiu, d'utilitzar la violència, d'utilitzar sempre la guerra de classes en primer terme, i mai es parla i mai es parla de tot lo constructiu que va tenir el moviment llibertari l'anarcosindicalisme la cNT etc no és a dir ja no solament en la basant cultural que la vam tocar bastant donc amb l'anterior part de l'entrevista sinó en aquests moments de, de, de, de revolució per un cantó d'atxecament feixista primer no? de resposta obrera i després de una nova organització de la, de la societat, perquè clar, està, està clar que a Barcelona el que passa, o a Catalunya, per extensió, no? eh, el que passa és que el govern, entre cometes, legal, que és la república, no? se suposa que, que bueno, la resposta que dona d'alguna manera al poble ultrapassa per, per dir-ho d'una forma tal, el, el que és la resposta institucional que, que s'esperaria. És a dir, el propi exèrcit queda com absolutament eh, partícip o bastant implicat amb la, la sublevació i per tant, diguem que els propis estaments de l'estat legal estan en entredit. No? En aquell moment apareix el poble, apareix la classe treballadora, apareix la CNT i... Eh, a part de la resposta diguem eh, doncs, organitzada i, i, i la resposta a aquesta agressió feixista i aquest xu feixista, després també hi ha una resposta. Eh, social, és a dir, com tu ara acabes acabes de desmenar o sigui de, de d'esmentar el tema de que l'organització en aquell moment diu a la gent, hem de tornar a treballar, hem de tornar a seguir vivint no? el dia a dia, és a dir, a veure, hem de menjar, hem de treballar, hem de construir la, aquesta societat, no? la, la que estem ara intentant transformar-la, però hem de, hem de seguir el dia a dia. No? Llavors aquest dia a dia Eh, com, com es desenvolupa? És a dir, explique'ns una mica perquè sempre s'explica home, és que la gent, clar, anava, no tenia temps, clar, anaven a, a, a lluitar i tal, no? però bueno, aquí a guarda, d'alguna manera la gent s'organitzava d'alguna forma no? i hi havia una indústria de guerra, hi havia unes col·lectivitzacions, hi havia una sèrie de coses de les quals no es parla no? Bé, no, no, és que, no és que la CNT o els treballadors el moviment obrer, els treballadors del carrer ultrapassin les, les, les, ultrapassin el fer del govern, sinó que ocupen el lloc que hauria hagut de el govern. Quan en Casal Esquiroga li diuen «los militaris han levantado se han alzado, se han levantado en, en, en, en Marruecos, dice, bueno, pues ellos se han levantado y me voy a acostar, tranquil·lament, sense creure de cap de les maneres que els militars aquesta vegada, que seria un aixecament més, hi havia hagut les sancurujades, i de més van pensar que això no tenia importància, però aquesta vegada sí tenia importància. Aquesta vegada no era una intentona militar, no. Aquesta vegada s'havien proposat, s'havien proposat acabar amb tot el que representés progrés en tot el que presentés llibertat i amb tot el que s'havia avançat endavant i hi era una qüestió d'un enfrontament únicament amb uns, amb uns militars en els quals sempre es podia negociar. Aquesta vegada no hi havia negociació. Aquesta vegada és el fin. ser una lluita sense quarter. Però realment els treballadors han de pensar que quan es parla dels anarquistes sembla que s'estigui parlant d'una xena utòpica que sembla que, bueno, que poden viure... de únicament de paraules i d'explicar-se coses, i que són molt feliços, anant, sent els primers nudistes i seran la gent, verdaderament, que tindran la seva cultura, que és una cultura oberta, que després han tingut que copiar, perquè realment la cultura, és una, la cultura nostra es va tenir que copiar. Ah, llavors, i, i realment no, no és això únicament, no és això. La capacitat dels anarquistes la dona el propi anarcosindicalisme, que és una cosa més, que és l'afegitor. I per això s'estableix una certa diferència entre els anarquistes, i que són els purs, <coughs> els que no volen cap tipus d'organització, perquè qualsevol tipus d'organització és antianarquista, anarquista però que no pensen verdaderament que s'ha de viure. I aquest és el que encobreix el narcociidicalisme. L' d'arcosidicalisme és el que s'encarrega d'algun d'unes responsabilitats de qui inclús algunes vegades els seus companys ni els els'hi neguen i és que, Dintre del narcocindicalisme s'haurà doncs, de produir, haurem de fer una societat en la qual s'haurà de produir, a base de no sé quins, si seran per intercanvis, cosa que a la llarga, això es pot ser un poble, difícilment en un, en, un àmplia, més ampli, en un moviment més ampli, però que indiscutiblement s'haurà de transformar una economia, s'haurà de crear una economia i això voldrà dir també produir. Marcant naturalment unes formes de producció i voldrà dir també unes responsabilitats a l'hora de produir de tots, de l'individu, de l'individu que redueix i del, del seu entorn. Potser haurà de comercialitzar, no estic massa segur, però potser s'hauria donat, Haurà de distribuir, haurà de fer una sèrie de qüestions que amb els enarcos sindicalistes, amb en Peyrol sobretot, que ell ho té molt clar, eh, hauran de fer i que per tant estan disposats a fer, que és el que jo moltes vegades doncs, dèiem als de que l'anarquisme com a utopia és un llumet que hi ha al fons de tot el passadís, que no serveix i no se serveix res més moltes vegades, que és que, marcant amb la direcció que hem de seguir, que és la que ens dona llum però que fer l'utopia realitat exigeix una responsabilitat realment i de vegades són sacrificis de la teva pròpia ideologia de debòs, perquè naturalment aquestes coses s'hauran de fer i seran de fer amb una organització. Els treballadors ho aprenen de seguit, començaran d'aquesta forma libertària de fer les coses, transformaran indústries com la Torres o la Preclero, els transformaran fent els primers eh, camions blindats, que bé amb la planxa de ferro que els foten a sobre, verdaderament els botors no poden ni arrossegar el que foten a sobre, però dintre d'aquell infantilisme, d'aquell provai, d'aquelles coses, arriben a crear el que és una, inclús una indústria de guerra per lo que vindrà després. De manera que, sobretot, xapó verdaderament pels militants que van, van arrostrar tot el que representava afrontar-se en aquest moment a l'exèrcit, aquella, aquella imatge d'en de, Guarcia Olivera aixecant el forri hi dient que l'exèrcit havia de ser, havia deixat de ser invencible. I passeem aquella gent verdadrament arrojada que van considerar de, que havien de, de base de tot això s'havia un esforç més que no era únicament per a una indústria de guerra i perquè s'havia afrontat una guerra, sí, per, sinó perquè ja pensàvem que s'havia de transformar una societat, i això volia dir crear una nova economia, que no sabíem quina era, encara no sabíem, però que s'havia de fer. Aquell grau de responsabilitat, aquest grau d'espontaneïtat de la gent que no són moltes vegades ni grans militants, ni grans militants, però que sí dintre seu porten la seva pròpia militància ideològica i que seran els la gent que crearan tot aquest aparell començarà a cridar, i després, sí, després, al cap de pocs dies, vindran les organitzacions, les nostres organitzacions i les altres i els pròpies partits polítics marcant directrius, però verdaderament qui verdaderament ha marcat amb espontanitat i sense medis de cap vida, i ha donat exemple seran en si el conjunt de tot el moviment obrer d'aquells moviments obrers que es van fer és que la gent no sap res del moviment obrer i es pensen que els moviments obrets una gent que tira, pagava tiros o anava a les vagues, la gent no sap que havia una flor de maig on hi havia una colònia verdaderament de d'oci que, que la van crear el, el, els treballadors i no sabia que hi havia i no saben que l'aliança que encara existeix era la bútua dels treballadors, que no en tenien sinó no tenien altra cosa, i la gent no sap que teníem eh, llibretes de resistència quan hi les vagues i que les cooperatives i els Ateneus prestaven diners amb els amb els seus afiliats per tornar i demés la gent no sap tot el que va ser el moviment obrer que ens venia de vell, perquè ens venien dels gremis i ens veien el moviment cooperativista sobretot, sobretot, a Catalunya. Aquestes coses i per tant no és estrany, no és estrany que el moment que va ser exigible l'anar més enllà, estiguessin duna forma sinó no, preparats van saber respondre. O sigui, sí que hi havia projecte, perquè moltes vegades els llibertaris s'ens acusa o es diu que l'anarcossindicalisme, l'anarquisme no tenia un projecte de societat, és a dir des de, inclús des de la pròpia esquerra, no? des d de àmbits de, que més endavant parlareem de, dels fets de maig del 37 una mica, doncs perquè jo crec que també són una mica la, la punta de, de l'iceberg aquesta que hi ha, no? de que d'alguna manera els llibertaris sí teníem un projecte de societat sí, l'hem tingut, un problema de ciutat sempre el vam tenir. Una alternativa al capitalisme i una alternativa a el bueno, sí. que va, a després es va esdevenir, o en aquells moments a la pròpia Unió Soviètica era el que deien el socialisme o no sé com es deia allò l'estado socialista o l'estado de dels trabajadores, no? Dir... Sí, sí I, i la dictadura de los també, va, com a controlació. No, és en realitat sempre la vam van creure amb això sempre la vam creure amb això, i una prova la té amb alguns exemples el grup de cooperatives d'en Peiró a Mataró i fora de Peiró això es fa durant la, abans de la guerra seguirà durant la guerra i seguirà després d'acabar de la guerra i dins del franquisme mireu si va tenir força el cooperativisme d'en Peiró, que jo vaig conèixer de les fàbriques de vidre encara de, de, de, de la Torràs i de més on encara encara, eh, les reglamentacions i les formes de producció eren les d'una cooperativa d'en de, de, Pairó. De manera que en Pairó sí va ser d'aquells caps que sabia verdaderament que haurien de fer coses, que haurien de fer sacrificis, perquè nosaltres havíem de fer una alternativa, que no podíem anar dient, pues mira, que les coses ens cauran del cel i partirem coses, i menjarem geranis o no sé que menjarem, però s'havia de produir cols i s'havien de produir patates i s'havia de fer. Per tant, sí, hem tingut una alternativa vam tenir una alternativa i la va donar la donable en que vam tenir diferències amb gent, però aquí estan les col·lectivitzacions d'Aragó, per exemple, la l'enorme la quantitat de col·lectivitzacions que van haver-hi per tot arreu, les indústries de guerra que es van muntar, de guerra o no de guerra que es van muntar, que va ser una enveja i que per aquí van venir les coses que ens va parlar, va venir quan el govern central se'n va poder fer una càrrec, perquè aquí les coses no van ser per aquí, no eren únicament diferències ideològiques o polítiques les que havia entre Catalunya, per exemple, i entre la resta de, i el govern central, sinó que hi havia altres coses, és que aquí s'havien una sèrie de coses que, a pura banda, no podíem permetre, com eren les col·lectivitzacions, però que eren un mal exemple, i per l'altre, inclús, les nostres indústries, que estaven, estaven produint tot el que, tot el que feia falta, tot el que exigia, inclús, la guerra, i no la guerra, no? El sabe que tiene para largo rato la sentencia en pica lo va a hacer sonar Así en este cabrero sumiso y amargo La luz de la aurora lo va a visitar Quisiera que alguno pudiera escucharlo En ese elocuencia que la pena da Y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de paz Sus hijos no lloran por Sora, ni piden vasitas, ni chinches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío, y lloran ambariente de paz. La abuela se queja de dolor, un doliente reberrocha que ofen y asombría. Tan bien su mujer. I que en una mirada tota la tratragèdia a laentend. Llavors hi ha una famosa dicotomia, o bueno, com a mínim un debat que en aquell moment va existir entre amb el sí del propi moviment llibertari i fora de el que eren les forces llibertàries. Diguem a, a tot l'espectre antifeixista. No? guerra o revolució, o guerra i revolució. Aquest debat es, es produeix dintre de la CNT. Eh, hi ha diverses postures, s'entén a favor o en contra de si primer fer i guanyar la guerra, per dir-ho d'alguna manera, i, des... i a la vegada fer la revolució, eh, què no n'opinaves tu? O què és, o que és no. el que tu... En quina postura estaves, vaja? No sé, jo podria donar-te la mateixa resposta que et vaig dir que donar algunes vegades eh, després, molt després, i, i ara no fa uns 15 o 20 anys, a 25, algun trusquista, sobretot en deia, algun trusquista que eren més propers, deia que com ho enviem abandonada la guerra i Oli va respondre el que podia respondre sempre. Nosaltres no va abandonar la guerra mentre es va haver possibilitats de fer la revolució. Però quan la revolució estava perduda, perquè volíem la guerra, si nosaltres no som sigut mai militaristes, ni d'envolguda de la guerra. Per tant, que no ens diguin una altra vegada, perquè ja hauríem que parlar, llavors, ens inclús, de, de l'aixecament al final de la guerra de l'any 39 i les responsabilitats de Mera i de més amb això, eh, és que perduda la guerra, perduda la revolució, a nosaltres la guerra no ens sedueix. És més, I jo recordo que estan a l'any 38, estan en el front amb un sec reb, una circular, d'una organització específica que en deixa amb llibertat per poder abandonar el front, perquè després del pacte de Múnich, que ja ens diuen ens diuen després del pacte de Múnich i en el qual s'ha decidit que la guerra la, posa, la guerra aquí a Espanya la guai en Franco, que podem estar desligats a qualsevol compromís que haguéssim adquirit i que val més que ens preferem per la clandestinitat i per la lluita anterior. Per tant, nosaltres vam lluitar i vam lluitar amb les armes, que nosaltres no sent amants les armes, les armes les vam ampliar sempre per defensar-nos -se, i no per altra cosa, però que una vegada perduda la revolució, i parlo del mateix any 36, una vegada perduda la revolució, que ve quan ja es fa la militarització i ja perdem les armes, el control de les armes, i el poble, com deia en García Olivera, d'estar armat per poder-se defensar també, mal que ens pés, no? i i llavors per tuta la revolució i ja la guerra no ens diu res completament. I el fet que inclús aquesta participació que els comunistes s'hi treuen encara, que diu que els anarquistes són els responsables de que es pactés a Madrid, sobre això tindrem que dir, ojo, de què es tractava per continuar la guerra? El que es tractava per continuar la guerra era que l'estalinisme pogués seguir armant -se, encara que sigués a causa d'un milió més de persones, que es preparant per l'afrontament que tindria que tenir més endavant amb, una, amb, un, amb, una, amb el nazisme que últimament no el va tenir per perquè es va arribar a, a arribar a firmar un tractat. Però la realitat és que el que van fer la gent a Madrid i que se'ls tregui de cap mai amb els comunistes i me'n reboto cada vegada que se'm parli, jo, que se'm parli d això que se'n parli d'això, mai. L'única cosa que van ser els anarquistes, van salvar lo millor la vida de molts mil i mils d'homes o de dones que no havia de servir només per continuar una guerra en la qual els interessos eren encara els de la els comunistes espanyols i els comunistes russos i els comunistes de tot el món. Sacrificar una sèrie d'espanyols i espanyoles per poder preparar-se per la guerra que després tenien, que tenien un dia, un enfrontament que tenien que tenir contra els estats registes. Per seguir amb el fil de la pregunta, aquesta llarga que t'havia fet abans, eh, com es viu eh, la mort de Durrutí? Perquè va ser un fet significatiu i important dintre de la, del procés. En Durruti era una persona molt estimada per la seva forma de ser. No vull... no, no és hora de... Jo no, no soc partidat de jutjar els personatges i demés. En Durruti fa un tàndem magnífic amb l'escasso que és el verdader cervell i el que fa reflexionar. En Durruti és un, un home verdaderament valent, un home molt de coratge, però d'homes com aquests en vam tenir molts. Som, som en algunes ocasions també alguns de nosaltres que, que saltem, fem un vot i saltem cada vegada que és necessari. En Turruti va ser un home, però jo em penso de que... i em sembla que en García Olivero diu que no va trobar la mort que ell esperava, que era la mort de l'heroi, perquè, disfortunadament, inclús la seva mort no es pot dir que sigui la mort d'aquests héroes. Jo penso que sí, que va morir com... No com un heroi, com el, el que responia ell. Ell va morir defensant els treballadors, defensant la llibertat i defensant l'anarquisme. I és igual! Si el tren li va venir pel darrere, si va caure això, si va caure d'esquena, senzillament, trepitjant una pell de plata, més igual, senzillament era un home que estava anant a la lluita, i per mi era una persona pues, a la qual reverenciàvem, la vam reverenciar molt, es va convertir en un mite. I amb un nano de 15 anys, pues, pues, en Dorruti significava aquell home pues, que havia marxat cap a l'Aragó, i havia d'aturat els feixistes. Diuen, no van fer res els anarquistes no? el front d'Aragó durant anys, és que si no haguéssim sortit els primers dies cap a l'Aragó, a la primera setmana els feixistes haurien estat, els feixistes de Saragossa haurien estat a Barcelona, no són coses que ens obliden. Mm. I quan en Comorira va tenir la barra de, dir, de parlar de les tribus, que ells va dir que anàvem com a tribus pollosos, de qualsevol manera, inclús només hauria faltar dir que havien marxat espantinats cap al front d'Aragó, no?, i quan va dir això, que es va atrevir a arribar a insultar-se tants de com ens arribar a insultar, doncs jo recordo aquella gent dels quals hi vaig formar part, que un, com aquell que diu amb un forsell lligat amb un cordill i amb una flaçada que portàvem a l'esquena i res més, van marxar doncs, al front d'Aragó o, o allà un fos, res més que aturar-los com fos. I no vam pensar inclús en llavors, si transformàvem la societat, vam pensar de que estàvem al nostre lloc, que estaven a la lluita, i que no tenien més remei que assumir-lo, i per tant eh, per qui van anar les coses? No sé si, sí. si responia, no, no, si responia perquè de vegades pues, em perdre una miqueta. Bé, jo... Ara sí, o sigui, de fet, eh, en el fons la pregunta jo per, per mi... És, és, està molt ben correcta, correctament resposta no? jo, de, to, de tota manera hi ha un, un tema que a mi em crida l'atenció també és la postura que té quina és la postura per un cantó de, o sigui, què és el que fa que l'organització la, la CNT eh, prengui, part, prengui part del govern de la república és a dir, hi ha dos persones eh, si no recordo malament si, eh, si no em rectifiques un és Joan Garcia Oliver i l'altra persona significada i important també és la Federica Montseny són dues persones històricament bueno, d'alguna manera molt importants dintre del moviment llibertari de la pròpia CNT que formen part de, efectivament del govern de la república per què, per què, es, per què es produeix aquesta participació? Bé, bueno, en el cas de la Federica pues, no, ho tinc, no ho tinc tan clar, i em penso que li va costar potser a Vica, una mica més en el cas d'en Païró és un, una, versió, porció, de una porció de, de responsabilitat. Mm. Eh, Bé, bueno, volia dir-te que jo que faig la, la guerra amb el meu oncle Anastasi, quan es militaritzen les, les, les milícies, pues, tornem cap a Barcelona, ell ja és molt gran, Ningú li pot exigir que, ni per lleves ni per res, ell és una persona gran, ja camina al final, ja camina gairebé amb un bastó. Però ha estat a les tinseres fins l'últim moment en mi, els parapetos, i jo també. Però ell ja no tornarà al front, però jo sí. I quan he tornat al front, ja ja vaig tornat al front enquadrat amb l'excessi popular. Yeah. He sentit de responsabilitat. I és pensar que quan fa aquesta crida, aquesta crida que fa que fa el govern de la Generalitat perquè tornem a anar, i sobretot els joves que tornem a cap al front una altra vegada. Penso que m'he deixat molts companys en allà perquè va haver molts que van continuar, que van seguir, no tothom va deixar les milícies confederals perquè estaven militaritzades, sinó que va haver gent que va continuar. I penso que fem un joc, de... i molts de nosaltres, sigo joves i joves llibertaris, i joves llibertaris ens enrolarem en l'accesi en popular encara voluntaris. És que al cop que arriba un moment que, que no pots de vendre. Allà ja estan, estan els teus companys en allà. i certament aquella ja no és la teva guerra. però és una guerra en la qual encara les coses poden anar pitjor, verdaderament si lany la si la guanya el feixisme. I aquest sentit res de ser respirat i a malgrat malgrat tot, malgrat tot hi direm. Malgrat tot, hi tornarem una altra vegada. Per lo tant, en el cas del Peiró, jo entenc, per no haver del cinc i del trentisme, no ens n'oblidem en que té un passat en el qual ell ja ha jugat un paper possibilista dintre de, el que dir, una societat, una societat llibertària, eh, amb una estructura anarcosindicalista. Per tant, en el cas del Peiró, no. A més, és un home constructor, és un home creador, les cooperatives per a ells ja són verdaderament una transformació de la societat i ho aconseguirà i ho aconseguirà i probablement els hi durarà un aire els un aire potser més important que el que tenen verdaderament des d'un barri, però no s'oblidi del que, que ell va deixar amb una sèrie de ciutats i de llocs, ja dic, eh, va continuar, i los, jo me'n recordo perfectament com van continuar, perquè van ser pràcticament van reconèixer que, que aquella, aquella estructura que s'havien donat era una estructura que menys verdaderament era creativa i donava de sí. no? Per tant, en aquest cas, en el cas de la Federica, doncs és un cas una miqueta diferent. Jo vaig tenir, un, quan va morir ella, vaig escriure un article polèmica, que ara te'l puc passar, a la qual encarregava la Federica per dir una forma o altra, i diré els altres no sé el que pensen d'ella, jo sé el que he pensat d'ella, jo sé el que ha passat amb ella, jo sé com ha fet la vida impossible i com a la CNT de l'interior li va fer la vida impossible. Jo sé el que és a amb el primer amb el segon govern, ah, amb el segon comitè, amb el Morales i, amb el, i amb, el, amb el Tomàs i una sèrie de gent a intentar establir les primeres relacions amb, el, amb, la, amb la CNT de, de l'exterior, i la recepció gran que va ser de, de veure en veritament que aquí la tenim som nosaltres. I vostes pues fieren i ja ja no I aquesta contes de, de, de prestar de tota l'ajuda que ens havien de prestar i, i no passar i, i tancar, i tancar un un procés, un procés va fer tot el contrari. Ella va escollir el seu ministre, però penso que tenia altres raons i venien d'una altra forma, una altra concepció, però en el cas era una qüestió verdaderament de, de canviar un, un procés ideològic i, per tant, no va, ser, no va ser massa ben vist, però, com que estàvem en guerra, doncs en aquells moments doncs es va acceptar, però la realitat és que no va estar mm, excessivament ben vista. Ben vist. Per tant, quant a la seva participació, que després més endavant fa la l'efecte que s'hi afegirà, no sé si l'Horacio, Prieto i després no sé si hi ha un López en un moment donat, no sé, es dona, no, no sé, no recordo si va ser durant la guerra inclús, o de més, però el seu pas per la... Per la pel govern, tampoc no va ser un pas verdaderament, jo penso que ella com a ministra de Sanitat pràcticament no va saber distingir, la, la, la, la diríem jo, la, la, una, una tirita de, de la terra plàstica. Però, de totes maneres, jo em penso que sí, jo em penso que ella va intentar fer alguna cosa en no? les qüestions d'avortament, però el seu pas, així com el pas del Païró, sí, sí que verdaderament el pas de la, de la Federica no és així. I a més, no sé si és que ho dic eh, d'aquesta manera, perquè tinc encara oberta d'aquesta llaga que ens va fer després del moment que estic reconstituïm, la CNT es compartirà amb una verdadament un, un contrincant un potricant molt seriós, molt seriós, molt seriós que no acatarà ni els acords de la CNT d'Espanya ni els acords dels sindicats de la de, de CNT d'Espanya quan, quan es parla de que l'exili doni compte verdaderament de les coses que han passat i que es filien ja, ja parlo d'un procés després de la reconstitució en el qual dic que si els companys que estan a l'exili ja no cal que estiguin a la CNT de l'exterior ni de l'exili sinó que el seu lloc ja està a la CNT d'Espanya perquè hi ha una sola CNT i no dues uh -huh. això verdaderament serà molt seriós no ens aconseguim desaparèixer i una de les raons per les quals la CNT s'ascindeix en molts llocs serà verdaderament, i tu o no sé, tu mateix vas conèixer verdaderament les vicissituds per les que ens van passar, fins a l'extrem verdaderament de que ens va donar la impressió que hi havia una reincarnació dels problemes que havia tingut ja la FNT de l'exterior amb empaïrats, amb els que havia tingut amb el Frente Libertari i amb altres que no van ser front Elementari amb la CNT mateix francesa, amb la SAC amb la SAC sueca, home, per favor, l'únic lloc on verdaderament tenim una representativitat real, no la de la CNT de Bulgària, no la CNT de Romania, o no la CNT que eren un i dos i no havien estat des de feia moltíssims anys i no coneixien ni el que estava passant, però sí una SAC, una SAC allà que lluiten com a desesperats amb unes condicions que jo vaig dir per lo que han passat a la SAC i perquè aquestes formes verdaderament de relacions, inclús, inclús relacions laborals i socials, segurament un dia un dia tindrem que mirans-les i arriben a rebutjar-les i les arriben a expulsar. Bueno. tornant, tornant diguem a aquest passat, aquest passat de, de, dels anys 30, eh, abans avans preguntat preguntar pel Garcia Oliver que, que no, no sé si és que no, no, no ho he dit bé, uh, quina, quina és la teva opinió sobre... Perquè sembla que hi havia com dos postures, o bueno, potser, sí, potser n hi havia 23, no? però hi havia un parell dos postures, una seria la de Garcia Oliver, que se l'acusava o se'l denominava, se l'acusava potser no és la paraula, però se'l no? de no?, de anarco i de, sí. de possibilista i sí, de... Comunista libertàrio. Comunista libertàrio, que semblava com un insult. No sé si... Per, per mi no és un insult ser comunista libertari, no? Però, no, no, no per Però mi vaja, mi... de totes maneres, en aquells moments potser ho era un insult, no? No sé. Però, eh, la, o sigui, tu creus que la postura del García Oliver era la postura, entre cometes, més objectiva i la que hagués permès d'alguna manera que el que és la lluita que estava desenvolupant l'organització en aquell moment hagués tingut un, un millor resultat? És a dir... És, és molt difícil. El, el, el, el Joan García Oliver està en, un lloc, en llocs i en moments en els quals s'ho veu més fotut. És l'home inventor de la gimnàsia llibertària, l'home d'estar al carrer, sí, és l'home de, de, de la bandera negra, no de la bandera roja negra, sinó de la bandera negra. És moltes coses, en García Olivera. Eh? I, i, i després el que penso de que és el moment de que inclús, en el moment de vamos a todas o no vamos a totes els primers dies de l'aixafament del, del feixisme en el qual es digui, el comunisme és libertà jo sí, i prou, i endavant i passem per tot, i ens establim i posem les fronteres, allà on sigui, si és que s'han de posar fronteres no? però i que dubte el qual vol dir que ells tenen seriosos dubtes, que no està segur però jo em penso de que és el que passa, que quan hi han les responsabilitats en les quals has de cercar i has de solucionar els problemes urgents, els que es tens aquí, els que tens aquí sobre i que estan sobre la taula i, i ell penso que va anar derivant. I ell li va donar l'impression de que hi havia algunes formes d'organització que sense ser llibertàries, no ho entenc, perquè jo no entendria un paper de partit llibertari, jo no ho entendria, més impossible d'entendre un paper de llibertari. però ell probablement va pensar de que sí. i això em fa recordar una cosa que deia de que si l'Enric marco a contra de ser el que va ser. Has estat decidit a pactar amb en García Ol, García Olivera, pactar amb en Martí Villa o pactar amb el socis Humbert o amb alguna pensa d'aquestes. La Ciència estaria ocupant potser el lloc de comissions sobreers JjaT. no s'haria sentit, no seria llbertària, no tindria aquest orgull de ser lliberària, però no tindria potser el pes, el pes o les possibilitats d'una organització forta i de més. Tot això també tenia un peu per això l'Enric Marco no va acceptar. Per això la CNT de Catalunya i la CNT de Barcelona no va acceptar els tractes, almenys que li va fer el soci Sombert, que li donava tots els locals de la IS, tots els locals del vertical, són per la CNT, sempre que poseu un home de la vostra conviència, que són coses que no se saben. I l'Enric Marco i molta gent de... Llavors, nostre, nosaltres, inclús el sindicat del medall, no m'hem dit, no. Nosaltres, quan anem a Via Laietana, i anirem ocupant per la força ocupaant per reforç anirem allà on sigui. El que pas és que no, no teníem aquesta força. I després ens vam tenir que contentar els uns estan no sé on si el carrer soquin en costa o salta se dal de tot, a dalt de tot d'aquell àtic d'això. Per tant, jo em penso que Jo Ali possiblement va ser el més intel·ligent el que va tenir més, més clar i que va jugar d'acord amb el que tenia al davant, malgrat que després, la, possiblement, quan una vegada exilat i una vegada tot això s'ho repensant, una altra vegada i se'n compte que si hagués fet realitat aquelles formes d'organització que ell donava per tenir presència i per poder tenir poder, i poder les coses eh, li hauria anat millor. Jo no m'atreveixo a dir-ho, jo sí que tindria... Jo vaig tenir molt males consciències moltíssimes vegades i, per lotant, mai vaig estar decidit a arribar a cap pacte. Nosaltres érem com érem i, si havíem de ser d'una altra manera, havíem de cercar fórmules que fossin nostres, pròpies. Eh, els llibertaris vam ser responsables de la derrota del bando republicà, que és una cosa que se'ns diu des de... bueno, és igual des d'on però se'ns ha dit des de l'esquerra eh, d'alguna manera se'ns ha fet responsables de la, de, de la derrota no? vull dir tu, tu creus que Uh, això és un, un fet en uh, real? O, o, o sigui, ja no ho dic pel fet de que, de que siguis llibertari o de que el que t'ho pregunta també ho sigui, sinó simplement si, si tenim, amb la perspectiva que ens dona la història i amb la perspectiva que ens dona tots aquests anys passats i tot el viscut Eh, tu creus que nosaltres, i dic nosaltres pues perquè jo també soc llibertari no? eh, vam ser responsables d'aquesta derrota és a dir, se'ns pot ¿Qué? dir no, no, por culpa de los anarquistas ¿Qué? perdimos la guerra que és, que és una d'aquestes coses bueno, que... bueno, bueno, bueno, bueno la, la guerra, a veure si ens entenem mirem, fixem-nos en com està Europa en aquests moments fixem-nos com està Europa qui guanya la guerra i qui no perde qui fa la guerra contra la república són els, són, els, són els nazis que venen a ajudar, són, els, són les legions italianes del, del Mussolini, o, si les, o són les democràcies com França i Anglaterra que abandonen la república senzillament i la perquè els hi fa molta por la revolució, no altra cosa. Lo que li fa por és la revolució. Aquella gent que intenten canviar la societat i que no estan decidits a canviar-la, ni els anglesos ni els francesos. Aquests seran els que verdaderament guanyaran la guerra en benefici d'en Franco. No altra cosa. I el pacte de Múnich i els pactes Méssica i tot el que sigui sempre serà verdaderament intentant recolçar. No ens oblidem, ens oblidem, que inclús si hi ha un pacte de no agressió entre els alemanys, nascut i els comunistes salinistes en els quals s'infota el que els hi passi amb els altres Bueno, de, de fet bueno, de totes maneres, en defensa, no, però... en defensa del poble rus, que jo crec que sí que s'ha de defensar no potser del, del Partit Comunista sinó de, del poble rus s'ha de dir, tots, és un, això és un fet el poble rus va pagar un altíssim preu per, per intentar aturar els nazis, malgrat el pacte que va fer el, el Partit Comunista, com es digui, de la Unió Soviètica en aquell moment, amb el partit nazi del, no. del Hitler. No? Però vull dir que al, al marge d'això, que això és una, un pacte en, en, entre dos bitxarracos, no? entre dos senyors muy peligrosos, com eren el Stalin i el, i el Hitler, cada un en su, en su rotllo, el tema es tanca, jo crec, que, que el poble rus, que, que, va, que va fer una revolució, no? i que ara, ens, ara ens, ens ens allargaríem moltíssim, no? Jo... jo eh, no, això, ve, això ve, perdona, això ve... Eh, perdona que t'interrompia, Enric. Jo, jo és que tinc interès pel el que va passar, perquè és un tema històric que aquí Barcelona, aquí Barcelona, crec que va marcar un punt de ruptura i d'inflexió, perquè, o sigui, d'alguna manera, a partir d'aquell moment les coses ja no són iguals, els famosos fets de maig del 37. Pots explicar una mica com vas viure tu allò, per què va passar el que va passar... I quina és la teva opinió sobre, sobre tots els qui, fets aquests, no? Qui, qui els provoca els successos de maig? Qui els provoca els successos de maig? Eh no sé com s'atreveix algú a dir alguna cosa que com els els, els, els anarquistes, els anarquistes eh, catalans eh, per dir-ho d'una forma o altra els dits catalans mm, quan van anar al front van anar a perdre la guerra o vidrà de guanyar-la es van enfrontar amb una lluita en la qual la seva lluita era contra el totalisme era contra el feixisme era contra el nazisme, era contra el capitalisme contra qui? Mm, nosaltres vam perdre la guerra anant a defensar el front d'Aragó nosaltres vam perdre la guerra anant a Madrid Inclús defensar, defensar Madrid i a qui fos, nosaltres ens pot acusar d'això? de què ens pot acusar de que vam perdre la guerra. per què? Homem em sembla que ja hem fet una petita pinzelada El govern central de cap de les maneres pot permetre. Pot permetre verdadrament que en aquests moments com ara fan com ara fa, no està mai lluny hi hagi algú verdament que es descentraitzi. Mira, ho he dit algunes vegades és que i, i els gents se n' mira deè digui, la CNT va defensar el govern de la Generalitat i defensar l'autonomia catalana i quan l'autonomia catalana va desaparèixer va ser quan les forces que van venir de València i d'allà on fos, que les va cridar en companys o companyia, van venir van acabar. Van companys a pensar que vindrien aquí, que imposarien l'ordre i aquí no passada o nada, però no, és que després es van quedar la Conselleria d'Ordre Públic, i l'adarmament, i el govern central senzillament es va fer tot, i el govern de la Generalitat, de, a partir d'últims del 36 i a partir del 37 es converteix en un fantotxe perquè no és resment més que el govern central, els comandaran. Mal poden dir que els, que els, els llibertaris han perdre la guerra, ni tan sols quan algunes vegades diuen que quan la mort d'en Burruti va haver gent que va abandonar el Fren, van haver-hi alguns grups que ho van abandonar eh, perquè els hi havien pintat també la mort, de, de, havien de revenjar-se de la mort d'en de, Burruti i alguns van venir, i altres perquè volien acobiadar-lo per última vegada, però no es podrà de mai, mai, mai, si podrà donar la culpa als llibertaris de que perdessin la guerra com van fer els possibles en un moment donat per perdre-la, però que no oblidem mai que la gent que es va aixecar i que va anar a enfrontar-se amb l'exèrcit, que era, a fi, de contes, no res més que un utensili del capital, van fer-ho senzillament per anar contra el feixisme i per després, si és possible instaurar una, una revolució i uh -huh. per dir-lo, i el moment que això va desaparèixer, malgrat que vam seguir, no poden dir que nosaltres marxéssim del front i quan al final de la guerra, em sembla que ja ho he explicat, si el que esperaven eren senzillament els comunistes eh, si esperaven els comunistes és de que els anarquistes estiguessin disposats a continuar en a guerra únicament perquè la Rússia stalinista pogués tenir temps per armar-se, per enfrontar-se, eh? que s'equivoquen, que la vida d'un home val moltíssim més que aquestes coses, i jo penso que van fer la cosa ajustada, i si jo hagués estat amb, amb en Ciprià no m'era en aquells moments, exactament igual ho hauria fet. No vam ser nosaltres els primers que vam anar a fusellar a Madrid els primers les primeres gents, i parlen d'en Barceló i d'aquests que van ser víctimes de, dels, dels, dels anarquistes o d'en de, Qassad i de més, ells havien començat aquesta, aquesta ràcia. Jo penso que una vida de l'història ens demostrarà que els que anarquistes vam estar a tot arreu, considerant que havíem d'estar, vam estar lliurement. Vam estar lliurement. La major part de, de les forces anarquistes van ser forces, a de més, voluntàries. M'entens? De que hi han moltes coses més per parlar, per deixar clar, però que aquí hi algunes coses que clar el govern de la Generalitat és una autonomia i té uns drets i té uns drets i senzillament aquests acabaran quan el govern central, aquest defensor, quan el govern central envia les forces, les guàrdies d'assalt i els carabiners los hijos de Negrín no únicament a sufocar amb els, amb els anarquistes sinó a acabar amb el govern de la Generalitat també i acabar amb l'autonomia de Catalunya Como dos dos puñales de hoja damasquina tus ojazos negros ojos de aserina clavaron en mi alma su mirar de hielo regaron mi vida con su des consuelo tus ojos bonitos tus ojos sensuales tus negros ojitos ...com dos puñales. Eh, hi ha un tema que... ...important per mi, que és el tema de les col·lectivitzacions, és a dir, eh, què passa en el moment en què els llibertaris eh, o, o els confederals entren en, en, en una població, per dir alguna cosa, i es declara el comunisme llibertari, és a dir, eh, què passa a partir d'aquell moment, no? Bé, eh, s'ocupen verdaderament, s'ocupen els llocs verdaderament de, de, de, de gestió. En aquest cas, l'Ajuntament serà, en principi, serà el lloc verdaderament des del qual es marcaran consignes i, i, i s'organitzaran coses. L'Església, si no s'ha si no cremat les coses que tenia dintre, pues, l'utilitzarem com amb aquest sem i després intenta conscienciar-se amb una classe rural tantíssimament explotada. No us penseu de què és el mateix parlar de la ciutat de parlar ni dels anarquistes de ciutat ni dels anarquistes de poble. No és possible parlar d'un anarquista, per exemple, Andalusia Extremadura, com l'anarquista, per exemple, en un lloc industrialitzat on hi ha una, un proletariat industrial, ja, procedent de la Revolució Industrial, i aquí es donen unes condicions que no es donen als pobles. Però tant mateix, en els pobles també tenen unes possibilitats. I és el fet de, de que els treballadors del camp no han tingut mai terres, no han tingut mai terres, i no es tracta de tenir-les, sinó senzillament d'explotar-les. La terra per qui la treballa i els seus elements seran els que s'hauran de posar a disposició per treballar-la. Llavors hi ha coses, verdament, que instrueixen la gent i que posaran en marxa doncs, els anarquistes, si és que no han caigut. I és que aquell tractor que havia comprat un amo per llaurar 3 eh, hectàrees es posarà a disposició de tot el poble una vegada que aquesta col·lectivització, aquest agrupament d'esforços verdement i d'agrupament de terres es a cap. A més, tot el que signifiqui eh, l'acció la, col·laboracionista, de col·laboració de la gent amb els elements que tinguin a la seva disposició se'ls donarà a entendre que tot allò forma part de del eh, que podríem dir de la seva vida no dic de la seva propietat sinó de la seva vida i això era fàcil d'entendre, el fet de que aquella persona que tenia que tenir un tros d'hort i que el tenia acabant sempre com podia, o aquell mig que tenia una altra terra més gran però que també tenia que fer amb les mateixes condicions, portant la dona i els fills, doncs es trobarà de que una hores a la setmana o unes hores al mes li tocarà anar a replegar el tractor, fer la feina que fer, tornar-la una altra vegada, si el tractors espatlles, s'espatllarà de costes de la mateixa col·lectivitat i, i acceptaran les col·lectivitats. Això no vol dir... És a dir, perdó, que... s'avoleix la propietat privada. Sí, sí, s'avoleix la propietat privada. Això no no ho bueno, s'avoleix. En alguns llocs arriba una transició en la qual eh, aquell que estigui disposat, que es donarà una espècie de transició en la qual eh, la gent que estigui disposada a... Eh, eh, llaurar o, o treballar un part de terreny, se li permetrà sempre que sigui ell i sense saladiats el que ho faci. Aquest es distanci una miqueta de vegades i arribarà pues, als arreglos de que deixem això o deixem l'altre per acabar de llaurar. Per tant, és un procés al qual es donen com a, com a plantejament i com a procés es dona força, força harmoniosament, però els grans terratinents no, no estaran disposats a acceptar-ho verdaderament i seran els que faran la guerra i seran els que inclús d'aquell famós cas de la fatarella i d'aquelles coses que, que marcaran. Però les, les, les col·lectivitzacions, el lloc on es van poder practicar, sobretot, sobretot a l'Aragó, es, es, es van representar com un èxit una cosa verdaderament que tenia cap i ulls, que estaven ben organitzades, que produïen, que produïen, que els resultats tenien, tenien a comptar, però que naturalment era inadmissible de que el govern central i companyia permetés l'èxit de la revolució eh, i de les col·lectivitzacions i autogestions. Perquè la col·lectivització, el fenomen de la col·lectivització que es dona a l'Aragó eh, també es produeix a Catalunya? És a dir, no sé, ara sí. a Lleida, per dir alguna cosa, o al camp de Lleida, al camp de Tarragona... I quina és la reacció de... És a dir, el, el, abans parla... ara acabes de parlar dels grans propietaris rurals, no? També passa el mateix fenomen de, de fugida o en sí. aquest cas hi ha un enfrontament directe entre... Oh, no. el, en principi el desapareixen, això ja parlarem després com arriben i com hi ha qui els protegeix perquè puguin tornar a ser alguna cosa, dir de que, de que sí, hi ha algunes coses, hi han ha inclús experiències experiències, el Prat es convertirà en una, en una organització que, rica, riquíssima, riquíssima, qui diu aquestes, llavors en dirà d'altres, el respecte per la, pel camp és molt gran, i llavors tindrem aquí, tindrem una horta, aquí l'horta en el Prat arribarà, bueno, fins, fins jo no sé fins on hauria d'arribar, jo me'n recordo de nano, que hi havia arbres fruiters i hi havia, havia plantats fins molts i molts quilòmetres en dintre. Això ha desaparegut indiscutiblement. Però les experiències, inclús del Prat i d'altres, van ser grosses. Jo diria que hi han experiències, per això et dic que les diferències entre el camp i les ciutat són diferents. En el camp, i parlo d'experiències, de i a més que ho tinc, ho tinc documents, inclús, en els quals eh, l'organització dels pobles serà de que quan una parella, per exemple, inclús utilitzen diners o vales, o sigui, vales i l'home pues, cobrarà d'una forma o d'altra, cobrarà una, una, una, un peculi, i la dona en cobrarà un altra i la canalla que treballa pues, en cobrarà una altra. Això per bellugar-se, perquè també són vales, són tíquets, amb no? intercanvi. Les parelles, quan es s'uneixen, no es compren els mobles i ni ningú, perquè serà la, la, el comitè o serà l'organització o serà la, la, la, la col·lectivització la que els hi si posarà la casa se dirà a la casa si no la tenen, en el poble i després el mobiliari que els hi faci falta. Vull dir que, que els s'hi troben bé, s'hi troben a gust i, i arriba a ser un èxit. Però clar, naturalment no podien permetre que això fos un èxit. Doncs parlat de l'Ucraïna clar l'Ucraïna tampoc no podien permetre, la van mirar i es donen fenòmens molt... Sí, bueno, fora de, de mi, però que... t'he preguntat això de, de la Magnovicina sí, de... no?, que és un... No, no, no, és que, és que, és que té, sí. té, té, té famols, eh?, on t'arriben, de manera forma que la meva inquina, i ho sento, perquè també he tingut i he col·laborat amb ells, en temps de clàstic de és anticomunista, 100% anticomunista, no únicament per la seva ideologia, que a fi de contes, si te la vaig llegint, sembla que hi ha un, un, un comunisme que pot evolucionar, que és el que ells deien, el passa a una societat llibertària té que passar per, evidentment, per un comunisme i per una revolució burgesa que també també se la reivindicaven però que no està no m'està gens clar però és que a més tinc les coses de tipus personal i tinc aquest, aquest i tinc els fets de maig i que per mi són apunyalades els fets de maig i que després tindré moltíssimes coses i tindré d'estar en el front quin és el comportament dels camps dels caps comunistes com, com, com el meu en últim moment del, del, del coronel Galant després seria general, no? I, i, sé el que vam, I sé el que vam passar i jo sé de que els nostres camps de concentració camps de concentració d'en García Oliver, també val la pena dir-ho perquè llavors si ell era ministre de Justícia eh, s'ompliran moltíssimes vegades de gent, de gent llibertària i que nosaltres anirem al camp de concentració els camps de concentració republicans i que en Sabadell anirà un camp de concentració republicà, de manera que són moltes coses i per tant jo ho sento moltíssim, que a part de que he tingut que quan, quan, quan Fran luchàvemos mejor y luchàvemos unidos i demà, pues malgrat tot, no puc oblidar, i perquè m'he adonat que tard o d'hora, sempre sempre s'ha convertit amb els meus enemics sempre s'ha convertit amb els meus enemics encara ara són els meus enemics mm. per tant eh, permetre una Ucraïna era impossible, permetre que fos un, una, un procés autogestionant i tenir èxit, home per favor on quedava el comunisme, el comunisme és la dictadura del proletariado, i les coses tenen han d'anar por ahí. I no es tracta únicament d'això, sinó que el poder el tenen ells, senzillament. Per tant, ja veus en què, què ha acabat tot això. I d'aquell estalinisme ni això no ha quedat. L'estalinisme sí queda com a punt de referent perquè ara tots els comunistes donin la culpa a Stalin i amaguin les seves responsabilitats, que em van ser moltíssimes més, no? Aquí podríem parlar de moltíssima gent. Bé, jo ara, d'alguna manera... Per Però això és el que vaig conèixer jo, sí. de, la, de la forma de vida, de la satisfacció que havia de que la producció, la, la gent treballava molt a gust, la gent treballava... és que hi ha un canvi a l'arribar als successos de maig, a l'arribar als successos de maig i acabar-se, és que, es, és que es canvia tot. La gent que hi ha en els llocs de treball ens infiltra en gent dintre dels llocs de treball. I aquells tios que no havien tingut no havien somiat mai tenir una pistola per defensar-se contra els enemics de debò <coughs> comencen a passejar-se per les indústries i demà amb una pistoleta en aquí i ens comencen a fer la vida impossible com se'ns la faran. Primer acabaran amb el pou naturalment perquè era més dèbil i després aniran per nosaltres però que vull dir que tot aquest fenomen, dintre de les indústries, inclús a Barcelona, de les de i ho dic perquè el temps que jo vaig estar quan la militarització, com va rebutjar la meditació el temps que vaig estar, vaig veure entrar al meu lloc de treball gent verdènicament col·locada, perquè sí, i tirant de pistola quan ells una pistola mai l'havien servit per res. Col·locada, això es pot dir, no dic noms i cognoms, però es pot dir algun alguna sigla política que tu... no, no, jo no m'amago de pensar que el suc va jugar un paper negatiu totalment, no, no, no m'amago que me n'anés d'amagar jo que el suc va jugar un paper negatiu, un paper més negatiu que cap, però al darrere de tot això van seguir els altres, els compañeros de viaje. Perquè nosaltres no som políticamente correctos, llavors vull dir avui en dia es tendeix a ser políticament correcto... Aquells del suc diuen que la culpa era de que ells no ho sabien i que allò de l'estat l'inversió no, però van amagar, al darrere d'això van amagar tantíssimes coses com van amagar Uh -huh. i les se segueixen amagant. Una puta no punyetira pagada, me un noi, que algú digui digui, "Nosaltres vam no ser responsables de tot això" i, i, i s'ha acabat. I deixem de tota carregaça del pobre Stalin. Digui, "Ara el pobre Stalin, per que han un plet de merda, m'han fet un monument de merda hora, eh, aprofitant-se en aquests moments de que és així." I suposo que eh, d'una manera o tro, miro jo i dic, "Bueno, potser també han pensat que jo s'ha conjubilat aquests o que ja vi mort i per això s'atreven a dir certes coses que es diuen a mi, que estic decidit a respondre d'elles, no." Però que vull dir que que hi ha una enorme responsabilitat, ells em van fer perdre la revolució, mai els hi perdonaré que fessem perdre la revolució, que em van fer perdre la guerra ja, bueno, mira, talpèn igual, però que a sobre encara ens diguin que nosaltres vam perdre la guerra, i els hi hagi encara que van perdre la revolució i van perdre la possibilitat, quan menys d'acabar amb glòria i no acabar com vam acabar, com estem acabant verdaderament els sentits, fets trossos i ja sabia pràcticament on estem. Han perdut, m'han fet perdre totes les il·lucions de la joventut i les possibilitats de que aquesta gent, aquest els homes i les dones d'aquest país que es mereixen molt més de del que en, que solen merescut molt i que no hagui tingut no haguim tingut les possibilitats d donar si alguna cosa nosaltres ens vam aixecar en defensors d'ells. Si eres un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan iña me enseñó a pecar. Tu consideres que els llibertaris eh, van ser d'alguna manera eh, utilitzats com a cart de canó? És a dir, o sigui, malgrat tota la feina constructiva, tota la feina de, de transformació social que efectivament es va donar, eh, per part de, de certs enemics inclús interns no? inclús eh, de la pròpia banda republicana no? eh, tu creus que aquesta idea és certa o, o això és simplement una autolamentació és a dir una, una mica de llapar se les ferides o, o és cert que, que sí que els llibertaris van ser utilitzats d'alguna manera no? bé ja eh, no una sèrie d'aspectes que demostren verdaderament en principi el poc respecte que els hi mereixem a el que podríem dir l'exèrcit ja republicà, els seus mandos i tot, que pràcticament estan en, entre les, en, en les persones i en les organitzacions que, que són representatives o que tenen un pes. Nosaltres, primer, a les columnes, perquè van depèn de nosaltres, però el mateix exèrcit, una vegada organitzat i enquadrat ja en eh, moltes de les columnes, en divisions, seran, el, seran la, les forces més mal armades, les més mal mantenides, i les que indiscutiblement s'hi humilla contínuament. Seran la gent verdedament que serviran, pues, per, per moltes vegades operacions... Que, en, que no tenen, que ens donen la impressió de que és una barbaritat el que estan fent fins que obrem els ulls i arriba un moment inclús que es donen reclamacions de que el que no es pot fer amb nosaltres és enviar a el que es podria dir pràcticament a una operació en la qual en les, les, les opcions de sobreviure són molt poques. Ens va sospitar, ens va començar a sospitar de que a part no únicament d'estar mal alimentats, estar mal equipats, i de no tenir pràcticament armament. Els primers fusells que ens arriben moderns per substituir aquells mousers que vam treure de la caserna de, de Sant Andreu apareixeran l'any 38, són les primeres armes que arriben xeques, i, i, i el més pues, serà un armament ínfim que no es porta en lloc. I en quan a operacions, pues, sí, ho recordo un company meu que havia estat d'unitat, un xicot de... ei, ei, ei. que havia estat d'unitat de que després d'una operació d'aquelles fallides, ja me'n recordo de basturs i de conques, on ens en van enviar amb un espai totalment obert i amb unes hores del dematí que, que, ens, que ens van matar gairebé tots. Doncs, hi recordo perfectíssimament el meu company, la que va dir... A mi, no, a mi no em portaran una escavainada més d'aquest tipus i me'n recordo que van demanar molts d'ells van demanar el pas a altres unitats i van marxar per no estar sota unitats que específicament estaven en mandos comunistes. En el meu cas era Galant, germà d'aquell que havia estat enemic dels anarquistes i que va morir morirfusellat a Hakan a l'any 30 i i inclús jo vaig tenir una topada personal amb ell perquè va pujar de les trinxeres al Montsec i jo no portava ni les insígnies del meu rang ni anava vestit adequadament quan estàvem passant les putes i no teníem pràcticament perquè anàvem com deien com morera perquè estàvem al front de les trinxeres i estàvem espetllifats i sembla que havíem tingut que estar amb equip de gala i per tant, sí, tenia antecedents que, que se'ns va, se va portar a coses verdament que es tractava senzillament de desfet-se de nosaltres. I sobretot de les unitats que d'una forma o altra tenien més força. No cal dir els nostres mandos que moltes vegades vas, van obtenir detencions i a partir de la caiguda del Consell d'Aragó i de tot allò pues, vam contínuament, vam ser, vam ser maltractats. Per tant... Sí, en dintre de, de l'exèrcit, amb mans ja de mandos comunistes, que no ha en el comunistes, <coughs> els anarquistes van ser molt maltractats, mal equipats, van ser portats moltes vegades a operacions sense solta ni volta, que ens va costar la vida moltíssimes vegades. És a dir, que la famosa ajuda que se suposava que el govern republicà havia sol·licitat a la Unió Soviètica, crec, i a la... <coughs> concretament el, el famoso... Eh, no sé si li deien l'oro de Moscú o tot, no? sí, I, que és una cosa, una cosa que, que, que va donar moltes voltes no? en el seu moment quina, quina opinió tens de tot això? què va passar? O sigui, també va haver-hi un, un frau a, a, a, a l'omillet lo o a l'opretòria ah, descom... en aquell moment? és a dir, va haver-hi algú que es van portar els calers i, i llavors no van arribar per comprar els armaments o no, l'avitallament? El, sí, el que sí és veritat que els armaments els va pagar la, el govern de la república que els russos no van donar res perquè sí. Bueno, els russos estaven en el governament, el govern, el govern nazi, el govern, el govern stalinista, no va donar nada. I la realitat també és que tot el modern que va arribar anava sempre a les unitats comunistes. Anava al lister, anava al campessino, anava totes les això. I que inclús la batalla de l'Ebre va ser una batalla dels sociali... Ai, dels comunistes va ser la seva batalla, con su quinto regimiento i de més i allà poca participació, escassa. I vaig arribar perquè de la, a la nostra divisió llavors es va fer un sorteig per enviar algunes unitats al Baix Segre i vaig ser dels que vaig anar a parar al Baix Segre però sé perfectament com van a les coses. I ja dic, i tenir un fusell, que bueno, vam celebrar tenir un fusell o una metralladora en va arribar al cap de dos anys almenys mentre que ells sempre van tenir el millor moment i sempre van estar respectats i sempre, i no cal dir que jo traspasso també els competents que van venir que van muntar, que van ser els de les brigades internacionals en les quals doncs, també van ser ben proveïts i de més, no les brigades internacionals d'aquella gent que van venir el 19 de juliol per participar en unes olimpiades i van deixar la pèrtiga per agafar embossos, ells no uh -huh. els que van arribar després per tant, no cal dir que el tracte que van sofrir, que van sofrir mentre vam estar a l'exèrcit, va ser un tracte humiliant i que, verdaderament, propiciava pues, no prestar-hi cap atenció. La guerra ja era prou i vam seguir, pues, ja dic jo, si vam seguir vam sentir per sentit de responsabilitat, perquè hi havia altres, altres nois i perquè ens semblava que era molt gros deixar-los sols en una batalla que a fi de comptes era contra, contra, el, feixisme, contra el feixisme. Però no era contra el feixisme, solsament. És a dir, que trencar una llança per l'objectivitat eh, es podria dir que el, el nostre pitjor enemic no érem nosaltres mateixos sinó que, que sí que teníem enemics dintre del propi bàndol, no? Sí, nosaltres no, és perquè no ens vestem per destruir-nos, aquí ja en sabem molt d'això destruir-nos a nosaltres mateixos, uh -huh. no ens necessitem com ningú com jo deia moltes vegades, a la TNT no li falten no li falten, no li falten que se'n se, fiquin filtrats perquè estan obertes verdaderament que tots està al carrer sempre, de manera forma. Que... no però realment, eh, no com... tal com deia el Màrio, els anarquistes s'havien d'aniquilar, però no per imposar un ojo, un, un, un règim comunista, per imposar una república, una, república, una república burgessa, que era el pas que s'havia de donar. A l'UGT es van afiliar tots els droguers, els droguers, i tots els que tenien un colmado encara que fos petit de seguit, que els hi van tenir ocasió per fer-ho, de manera formada que sí. Anàvem per nosaltres, ho hem fet a tot arreu, i seguiran anant per nosaltres encara que no en quedem més que un, fins que verdaderament se'ns puguin cagar... Bé, ja se'ns caguen a la boca, no? Però és una forma de dir. I ens deixen última hora, i això no és objevitat, per última hora ens deixaran a que ens entretinguem en quatre cosetes i de més, en quatre cosetes que fem per aquí, i de més en quatre paraules buides totalment, que ens recorden glòries passades i encara no sabem de dir, no senyor, que cony, home... Les coses van per aquí d'aquesta forma i, i, i expliquem-se tot i, i, i som el que som i res més, però si hem d'acabar, acabem amb glòria, cony. Mi enemigo el capital El militar i el clero El político farsante i el jodido Seguirem eh, la propera jornada eh, per introduir una mica aquesta sensació diguem de derrota d'alguna manera de, de, de, de, que ha quedat amb aquestes paraules que, que acaba de, i de pessimisme que has dit i bueno, una cosa que titularem derrota i exili eh, i tota la vida al voltant d'aquestes paraules. El político farsante Yeah. Voces Libertarias, una espai de divulgación libertaria y antiautoritaria autoritaria Asesinaréis al amanecer escondidas pero temerosos Porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio